دا د سین په فتح سره دی او دا خاپکی یعنی سکون د دی خا دی ان صحبرتل ازدیدت عزیز کوي چې د نسبت ته ال ازد ابن یغوس قبيله وا او اصل کې باځوي ويدا پیمن کې یو نو وا نداغه اغا مشر نم ازدو دا صحابي دي مشهور او د دو حدیث دي دو حدیث نه نقل یو دا داوی یوی بل حدیث دي نو دا صحابي دي ذکر ده په صحبت کې د باجو علماو اختلاف نو دا صحابي دي اکثر علماو په او اود دنه دو حدیث نقلنی کلی د سو خبرهت الازدی رضی الله عنه نو روایت قال قالې فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چ رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم فرمایلی دی من تولل العلم شا شل مول طول او لم پس روان شو کان کفارۃ لما مزا نشی بد علم کفاره د د هغه گناهونو چې کم مخ کی تیر شوی واړه واړه گناهونه هوی الله د علم پلټول ختم کی زګدا نیکی دا او نیکه سرهل الحسنات یذهب نسیئات او علماء لیکلي وای دا په لوی گناهونو د پاره زریه جوړ شي یو کارو خوري چلوه دا داراو دغه 10000 نو سوال مراز شي او مومن د قران او سنت اوری او پاره کی د لوی گناهونو د سزا ذکر وکيږي د توبه نو واسه نو توبه سره الله شرک او کفر او لوی گناهونه نه معاف کوي وګوره علم سبب جوړيږي د مخکینو گناهونو نه معاف کیدو لپاره رو اح ترمیز دا حدیث ما ترمیزی امانداری می ذکر کړي وقالت ترمیزی هاذا حدیث الضعیف و اذا حدیث دا ضعيف دی امام ترمیزی رحم الله وای چې دا حدیث ضعيف دی ضعيف الاسناد دی وا ابو داوود الراوی یضعف د کی اوراوی نشاغه ابو داوود نوم نه خدا ابو داوود نه چکم د سنن ابو داود مصنف ده رحمه بوللا تابع ابو داود ده او د نوم ده نفیع الاعماد ابو داود او اده مشهور ده په دې کني سره ابو داو او د تکل نافع وای دا راوی چې د عبد الله ابن اسخبارا را حدیث نقل کړي د په حدیثو کې کمزورې ګڼل شي وي نو ده ابو داود راوی چې نوم ده نفیع الاعما اصو قرت نافع وي مشهور ده په کلی سره و اذا کمزور غنله شوه په دې حديث کې وان